Salve nego skutešite iz duše istine koju iz svuda iz ne ispunjavaš reznice dogore i životodavče dođio u seli sa nas i očistine su svake nečistote i spasi dolge duše naše slavo oci sinu i svetom duhu i sada i u veku i veku amen Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Oče, Bogoslovi. Moricama svetih otavaca naših Gospode, Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. svetak Crne gore u je oblasti povedemo jedan predivan dan nije da je neukolno preći hiljade i hiljade kilometara da bi se došlo da do se i da okolničko putovanje da bi bilo uspješno mora da bude tračeno velikim toškovima i ono u finansijskom i u bilokom drugom smisku, sve to može da se desi drugo lako i da bude prilično jednostavno, a opet, ništa manje bogodatno od bilo kojoj svetini naše crka, gdje se ona nalazila i u ženašnji dani iskustvo koje imamo to i potvrdiš svega nekoliko desetina kilometara odavde u serviciju u manasiju Rakovo u drevnoj zadružbini Svetih Nebanjića služili smo svetu službu u manasiju Svetov Nikolaja na predivnoj poziciji Я od до многих, которые живут на Черной горе, на солеными животом на посиде острее огдара о кренти к истоку к озеру Скадарскому, глядящий солнце в sozracavajući sve te dešane i pećku patrijašiju koji su iz te perspektive posmatrano čak i fizički u ovom blizu ovaj tog iskom pokusu uvijek tu pred nama je je Hristos koji osjećuje sve sve tim je i čini pristupašnjim ukoliko mu pristupa, no kako valja A onda, banjajući se u toj zaista brakodratnoj banji, a i u onom kažemo, fizičkom smislu i e, zraženim pažnjom naših sestara, na čemu se u manjem Adanasiju, ne žuleći nikdje ovako više u nego ramena, Otisno se dalje. Propuštajući priliku, je imali smo nekih, ništa manje, lijepih, lijepih obaveza i ubavu, ali nismo, iako je prvopitno bila namjera da posjetimo i druge svetinje, Saravništje zone, tamo pored Orahova imamo ima i Manasir Brčali, Dovani bršali manastir Sv. Nikolari, pa govoreni bršali manastir Sv. Bogorodice, pa novo osnovani manastir Dupivo, pa i noge kramove koje je naš otec svobodan, čuva i aktivni drži, mudeći svima i sve godine ako i tamo žive, koji svi treba potišu i svima koji su gladni ženi žive vode da se u njima i napoje. Tu je i Skatarsko jezero sa sredinjama koji su nama dobro poznate i srcu bliske. Onda smo otišli da posjetimo i našeg Gerondu Prokopija u onom skrivenom manastivu Svetovasilije u Stoškog poznatljom navodu kao ribnjak iznad para a ispod Romije je sasvidan i čudosni kram posrećen svetim apostolima Petovi i Paobu isti onakav kakav imamo i u rasu onom drevnom kramu gdje naši sveti otci nemanje i salvo dakle je mnogo toga krenulo prebude nikalo i u ribnjaku ako bo da u tog ove godine biće i osjećenje tog hrana bit ćemo najboljivne obavlješteni e, dakle sve u nekoliko koraka tako blagosloveno tako bogato Izolista mogli smo da organizujemo jednog dana posetu istraživanju u prijaznosti te e, u što naseljena sedišta naseljena jos zone poput pašturske gore, crniške gore, skadovsko jezero i mnogih dubelbarske gore, oguštiške gore i tako Red. a u toj istoj crovnici koja je prožeta svetinje služi naš otac svobodan i zaista ima poseban glavnost, on je otac Nikon da jedan odličan raspored služe malo, malo, ili u jednom, ili u drugom, anastiju, ili u onom trećem, ili četvrtom, pao nekom od pagorkijskih kramova, dakle, jedan doga intenziva i logo pogled liturgijskih života. A onda, za razliku od novih otaca i bratije naše koji se trude u nešto, da kažemo, u žobanijim zonama života, otac slobodan ima taj glavoslov da pored svojih svešteniških u tom liturgijskom smislu obaveza e, i tih kujer i promišlja u svojoj pašti u ilpazaru gdje i živi tako da mu to daje kažemo jednu posebnu mogućnost da kao i čovjek našeg vremena prije svega kao svešteno služitelj i pastija crkve O nekim temama, onako što bi rekli, na miru promišlja da ih iz tog ugla sagledava. Tako da smo ga i ovog puta pozvali on se, bratski je radno odazval da podijeli sa nešto od onoga što mu Bog daje. I što svakako kao pastir ne traži samo za sebe, nego da bi moglo da podijeli, evo mi ga večeras i pozdrav da podijeli nešto od tog iskustva na temu vjere i njoj suprotnog i uvijek supostavljenog nevjeli o želu. Svobodan, kako je govorio naš dragi nedavno predstavljeni gospodu prota Dejan Dejanović, kada je najavljivo svoje dragi gosti na ovim čuvenim neogarskim terbjena, da vas, oče, svi pažnjivo slušati, pažnjivo podržati, a eto... Vi da nas povučite, ljudje, a joj živite. Bog, časni Otci, draga u Kristu braće i sestre. Zaista sam radosan što sam ponovo s Vama ovdje zbog ovog našeg susreta i što sam dio ovih ovdašnjih duhovnih razgovora i druženja I zato sam od srca blagodaranost u Rafaelu na pozivu i na blagoslovu da dođem. Evo danas smo proslavili nedjelju pravoslavlja, proslavili smo pobjedu pravoslavne vjere, pravoslavne ikone od svih opasnosti i napada i tako pruđu smo kroz prvu kapiju našega velikoposlovnog putovanja ka prazniku Vaskresenja Gospodnjega I zato je, budući da slavimo kako pobjedu, čistotu naše pravoslavne vjere, tako i oni koji su za tu vjeru borili i zato je shodno da u svijetu svijetog praznika i mi progovorimo o kojoj riješ na temu vjere, a u kontekstu, kako reče o odnosa, vjer vjere i nevjerovanje, kako smo formulisali naziv teme. Odnos ono što suprostavljeno u i nevjerja je tema koja je uvijek aktuelna, kako ranije tako i danas. I aktuelna kako za svakog od nas po na osob, svimi u sebi imamo to preispitivanje, imamo tu borbu, susret vjere i nevjerja, tako i na inom širem društvenom planu. I vjerujem da ćemo se svi složiti Pa ako ustvrdimo da bi svaka rasprava između jednog vjerujućeg čovjeka, kad kažem vjerujućeg, kad kažem vjera, mislim na hrišćansku vjeru, na vjeru u Boga Trojicu, tako je svaka rasprava između vjerujućeg i nevjerujućeg čovjeka, koji kaže da Boga nema, po pitanju opravdanosti ili neopravdanosti vjere bi bila besplodna. I vjerujući i nevjerujući bi se na kraju te rasprave, ako ne udaljen, još više ona ostale na istim pozicijama. A zašto je to tako? To je tako iz razloga što jedan vjerujući čovjek ne može, nije u stanju, nemoguće da bilo kakvim dokazima, argumentima, objašnjavanjima ubijedi ili privoli tog nevjerujućih da povjeruje. Isto tako, nevjerujući bilo šta da kaže, bilo koje argumente da upotrije bi, da bi pobio vjeru, ne bi uspio u tome da taj vjerujući prestane da vjeruje. Sjetimo se Dostojevskog kada kaže da kada bi neko sada matematički izračuno dokazao da Hristos nije istina i da je istina na strani, a Hristos na drugoj. Ja bi dalje išao za Hristom. Tako dolazimo do jednog momenta koji određuje našu vjeru i otkuda vjera kod nas. Vidimo da je vjera lični akt i da je vjera Nije nešto što se dokazuje vjerujuć, nikad neće da dokazuje vjeru, ona ne, ne dokazuje u tom nekom naučnom smislu, ne može argumentovano da se da se objasni. Vjerovnik prosto isjava vjerom, odnosno sjava iskustvom svog, svog života sa Bogom i u Bogu. I zato zaključujemo da je vjera dar, isključivo dar boži. A takođe je i primanje tog dara, spremnost da se taj dar primi, da se odgovori na taj dar. Ako je vjera prihvatanje dara Božijeg, ako na znači ushođenje ka tom daru kojim nam Bog pruža, onda ona poduzimiva momenat slobode, da će slobodno slobodan čovjek može da vjeruje. I odtuda je ne na ateizam ka ne robstvu jer ateizam ne želi da da ushodi, ne želi da upotrebi, ateizam želi da upotrebi tu slobodu da primi taj dar. I zato ateizam i jeste neprihvatan je tvojg dara vjere koji je ponuđen svakome. Svima je po dar vjere. I zato jedna crpena pjesma naziva Hrista svjetlošću istinitom koja prosvećuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. I zato ateizam, nevjer je predstavlja odbijanje tog dara Božijega i zaustavljeno je nekoj pod navodnim znacima dogmi, pripisujeći toj dogmi bilo kakve nazive, da li materializam, progres, bilo koje nazive, neke neoliberalne vrijednosti, bilo šta, što može se pripišeti, e to je dobro. I kada rekao da je vjera pokljet, to znači da je vjera, dijalektika vjere u neprestavnom uslođenju, primanju, krijetanju, odgovaranju na taj Božji prizim. Vjera jeste lični akt, Ali to ne znači da je ona individualistična. Da kako je govorio jedan ruski bogoslov s početka 20. vijeka, vjera je lični, možda najlični akt, ali ona je jedan što najuniverzalniji. Zato što se ona ne tiče samo tog koga vjeruje, koji vjeruje, nego se tiče zajednice koje u on pripada. Tako isto i nevjednik koji kaže da nema Boga. Kada se protivi Bogu, kada mrzi, kako on kaže, vjeru, on ne mrzi, je tako, Boga koji za njega ne postoji, koga on ne veri, nego mrzi konkretnog čovjeka, vjernika. Tako da naša vjera se provjerava, stoji ili pada, isključivo u našem kontekstu, na, zajednice u kontekstu našeg odnosa prema bližnje. Kako kaže sveto pismo, vjera bez dijela je mrtva. Može neko da nam kaže, pokaži mi vjeru bez dijela, ja ću ti pokazati svoju vjeru i svojih dijela. Dakle, isključivo iz našeg odnosa prema bližnjima se sagledava kakva je naša vjera, da li je zaista ona istinita i prava. Nevjeroviće ljudi često kao argument u pokušaju, pobijanja vjeruje, uzimaju to da, kako kažu, Boga niko nikad nije vidio. Dakle, mi postaje pitanje kako vi verujete u Boga, koga nikad niste vidjeli, ni ne znate da li on postoji, objektivno, naučno, ne znate, niste ga vidjeli. Tako je u vrijeme kada su uvršeni prvi letovi u svemir na mjesec, čini mi se, Gagarin astronaut rekao, pošto se vratio sa mjeseca, prošao sam atmosferu, izdigo sam se iznad zemlje, bio na mjesecu, vratio se i nikakog Boga tamo nisam vidio. I time je Gagarin potvrdio jednu istinu koju i mi ispovjedamo. A koja se nalazi u Svetom pismu. Ako se ne varam u svijetja apostol Paola u poslanjstvim u kaže, Boga niko nikad nije vidio. Jedinorodni sin koju naruči odsa, on ga objavio. Mi također u onoj pjesmi na opijelu pjevamo Boga je ljudima nemoguće vidjeti. Na Nega ne smije ni činovi anđelski gledati. Dakle, I istoga se vidi i zaključuje da je vjera isučuje nešto što je nama dato što nam je Bog dao. I često su, često je vjera pa i mi hrišćani koji koji spovjedamo hrišćansku vjeru često vjeru istinsku vjeru na kokakva treba da bude istinski čista pravedna vjera Zamjenjujemo nekim surogatima vjere, ako možemo tako da kažem. Pa često se vjera svodi na, neki, na neku emocionalnu ravan pa ili na neku ravan pragmatizma. Pa onda čujemo, pa idemo u crkvu lijepo i treba ići u crkvu voditi djecu da bi nam bilo dobro, da bi bilo to i to ili da nas se ne bi desilo to i to. Znači, postavi se neki uslovi. Dakle, vjera u tom slučaju se koristi kao neko sredstvo za nešto. Da bi nešto bilo dobro ili nešto ne bi bilo loše. Međutim, šta nama Hristos kaže? On kaže, u svijetu ćete imati žalost. Imaćete muku, stradanje. I u tom pogledu, jevanđeljan ne duge nikakvu utjehu da će nam biti dobro. Dakle, vjerujte u Hrista i bit vam dobro u ovom svijetu. Imaćete sva blaga u ovom Ne, kaže suprotno. Imaćete stradanje. Drugim rječima, Hristos kaže, imaćete krst ročiti sve ono što sam ja prošao. I onda, odbijanje toga, odbijanje krsta, znači odbijanje ideja za Hristom, a to je krajnji izlaz nevjernja. I u tome se krije osnovni paradoks nasve hrišćanske vjere. I jedini, ako bi mogo biti smisleni razgovor iz milijunog vjernika i nevjernika, upravo u tome, u odreživanju i postavljanju prema ka njem cijelju na značajenju naših života. Ukoliko se naš život, njegov smislo, završava s ovih nekoliko godina, desetina godina, što je kao nekoliko trenutaka, onda bi zaista svi argumenti nevjeljnika bili bili na mjestu. I tu ne bi smo mogli da mrnemo. Ali upravo tome što naš život, naše značajenje, prevazilazi istoriju, prevazilazi ove granice kojima smo mi ograničeni, okove kojima smo okovani prostor, vrijeme, tjelesnost, materijalnost upravo zato naša vjera se izdježe iznad svega što je provlazno i što bi moglo da je ugrozi. takođe kada se govori o vjeri, našem ispustu vjere tema koja se nameće i koja je veoma bitna je odnos vjere i čuda vjere i znaka Svi mi smo skloni po našim ludskim slabostima da budemo iskušani nevjerovanjem. Zato je jedan čovjek koji je vjerujući, ili u Svetom pismu prilazi Hristu i kaže vjerujem Gospode, pomozimo im nevjerujem. Kako kazuje Aleksandar Šmeman, ne postoji podjela na vjernike i nevjernike, u svojom smislu riječi, nego na vjernike koji iskušava njihova nevjerja i nevjernike koji iskušava njihova vjera. I zato je svako od nas, mnogi od nas, uskloniti da u sebi, iako to ne bismo možda se uvijek priznali, tražimo neki znak kao potvrdu, da je naša vjera prava. A Hristos kazuje nama da rod zli i preljubotivni traži znak. I nećemo se dati znak osim znaka Junije proroka koji je bio tri dana utrobi kit, kao prastika Hristovog prebivanja u grobu tri dana i vaskresenja u treći dan. Znači, znak i potvrda naše vjere, potvrda naše vera istinite prave, je sam Bogu čovjek Hristus. I u Svetom pismu imamo mnošto primjera kada, je Hristos, kada su Kristu pristupali nebovodnici, vjesomučni, bolesnici, tražili pomoć i steljenje. Jedini uslov koji je postavljao primjeru što im je pomagao je pitao da li vjeru. I ne samo u Novom Zavetu, nego i u Starom Zavetu. Recimo imamo Avrama i Saru koji su dobili dijeti u polozim godinem, su vjerovali Božem običanjem. Dakle, i po njihom vjeri to bilo. U Novom Zavetu slijepci pristupaju Hristu. Kaže, sine Davido, pomiluju nas, pomozimo da progodamo, onih pita, vjerujete li da može ovdje? Vjerujemo, neka vam bude po vjeri, oni progledaju. Žena Hananika... Dolazi Kristu moli ga da iscijeli njenu bjestomučnu kćero. On kaže, vjeruješ li ti ženo, jer ja nisam poslad, samo sam u sama doma Izraelija. Ona kaže, vjerujem gospod, ispovjeda veliku vjeru, on udivlja vjerujem. Kaže, neka ti bude kako ti hoćeš i ozavit će njena onoga časa. I brojni su takvi primjer. I tu se vidi da čudo dolazi tek posle vjere, a ne obrnut. Jer Kristos nije činio čuda, izlazo ga da bi pokazalo svoju svemoć da bi nekoga zadivao evo ja sam svemoć, ja sam čudotvorac i sada vjerujte ne, nego i on činio čuda isključivo kao plod svoje ljubavi, samilosti prema, prema ljudima i kao plod njihove vjere jer vjera je ta koja, koja pokrijeće, pokrijeće i čini čudom i kao što reko vjera kao odgovor na Boži dar se rađa dijelom iz iskustva i svjedočanstva drugih, ali je ono presudno zarađane jer je lični susred sa Bogu. I vera jeste davanje sebe drugom tomu koju vjerujem Bogu. Kao što je ljubav nije moguća dok, ne, dok se ne pojavi taj drugi koga ću ja da volim. ću da pokojim i svoju ljubav. I u Svetom pismu Starog zavjeta imamo jednu potresnu epizodu javljanja Boga proruku ili I tamo se kaže najprije dođe zemlja trese pucaju stijene trese se zemlja i Boga ne biješu u tom zemlju trese zatim dolazi vjetar, oluja ni tu Boga ne biješu onda oganja, batra dolazi ne biješa Boga ni u i onda nastupa kaže jedan tih lagan povjetarac dubaju neki lagan vjetrić i Bog se jave proroku Ili tako u tom vjetriću u toj tišini srca Ilinog Bog se njemu javio Znači, ne spolja. Bog se ne javlja spolja. Da bi nas naglao da mi vjerujem. I to bi onda bio strah. To ne bi bila vjera. Isto tako Hristos ne čini naslijedne, ne, ne pritiska nas spolja da mi u njega poverujemo, nego kako kaže sam, stoji na vratima srca i kuca. I ako ko čuje glas, nego otvori mu, ući će zajedno s osem i useliće i će se u nama. Dakle, vjera se rađa i postoji istručivo na ličnom planu. I sva suština hrješćanskog učenja nije samo u nekim dogmatskim formulacijama, e, nego je isključivo u, u tome što je, se ona otkrila i projavila u liku konkretnog čovjeka i konkretnog života jednog čovjeka, odnosnojnog bogu čovjeka Hrista. I današnje vrijeme se, kako okazuje, ponovno pa se vraćam na Šmemana, odlikuje Jednom velikom skepsom, kako on kaže, skepsom nevjernog tome, mi znamo tu epizodu iz svedoga pisma, kad Toma dolazi koji nije povjerovao na svjedočanstvo svojih drugova koji su zajedno s njim bili, neprekinno sa Hristom, koji su bili svjedoci ti čuda, oni, kako, oni mu kao vasprestvo je gospod, ustao je izmrtvi, on nevjeruje. Kaže, dok ne stavim svoje ruke u njegove rane, dok napojpam njegova rebra, neće da vjerujem. I kad je došao I uvjerio se, vidio, uskliknuje Gospod Bog i, mo, i Bog moj. Isto tako i današnje vrijeme se odlikuje tom skepsom. Dok ne vidim, neću vjerovati. Dakle, i onda se na taj način ljudi zatvaraju u, neko, u neku zaslijepinost, gordošću. Dakle, dok, kad vidimo onda to više nije vjera. To je onda nek, neko objektivno znanje, naučno znanje. I, I svi mi smo prilike tu na nekom, na nekom putu između Dakle, te skepsije na proverenja da te odbijanja preko nastojam da se uvjerimo do potpune vjere. Euh mi svi mi smo kao ponavljam negdje prošli i prolazimo kroz te kroz te sumnje, kroz srce sumnje. Međutim tu se i kuša i ispituje naša vjera. Kao kaže Dostojevski, za svoju vjeru on je bio zaista istinski vjernik, tako dakle, u svom životu koji je bio dosta Potresan, dosta tragičan, mučenički, na dan način, kaže, moja vjera je, moja osana vjeru je prošlo kroz pakao sumnje. Kroz pakao sumnje. I nije nikako čudo, i nikakav problem, u kojoj ko se pojavi sumnja, skepsa i to. Ali je, dakle, tragika, ako se na toj skepsi ostani, ako se ta skepsa i to traženje znaka proglasi kao nešto najrazumljivo. Dakle, tu je ništa drugo nego izraz najveće gordosti i čovečanstva. Jer upravo vjera je zaista jeste nazvadavanje te sumnje i skepsije. I, kako rekoh naša vjera, odnosno mi bili u stan preispitamo našu vjeru, i jesmo svaki dan u stan da našu vjeru, u kontekstu zajednice u našem slučaju u kontekstu naše liturgijske zemlice. Jer kao što znamo, liturgija kao srž naše hrišćansko života, bogosluženja, podviga i svega ostaloga je čuda na čudima. Velika tajna, to je tajna prajave carstva, budućeg carstva ovdje na zemlji. I mi, neposobno pred ispovijedamo vjer. Vjerujem, gospode, da je ovaj hljeb, tvoje tijelo, da ovo vino, tvoja krv i onda za tim ispovedom posledi to je vjeruje da nam prčeštivanje s hljebom i vinom bude odnosno tijelom krstu bude da je najvešnji život na duše i tijela. I zato je tragično ukoliko i taj liturgijski život i ono što nam daje liturgija svrake doživimo prosto kao neko sredstvo za dosezanje nečega višeg ili za bilo korist koja bi bila, može to biti neka dobro osobina, neka dobra vrlina, koju bi mi stakli pomoć u liturgiji. Nego liturgija i istina koja se tu projavljuje, Hristos, zahtjeva celokupno naše vjeđe. I samo u liturgiji, dakle, u Eucharistiji crkve, mi imamo ne, najneposredniji, najčvršći, suuse sa Bogom. I kao takvi, Sjedinjući se sa Bogom, mi stičemo jedno znanje o Bogu, poznanje Boga. I od tuda svjeti oci, naročito svjeti Vasilij veliki, poistovečuje vjeru sa znanjem. Kaže, odakle vjerujem, od tuda i znam. I obrnuto. Odakle znam, odatle i vjerujem. I zato, ako kažemo da je suset sa Bogom, koji mi možemo da imamo kroz molitu, kroz preko, preko svoga bliježenja, a kažem, najprisnije, kroz svjetu liturgiju, kroz pričešće, kroz jedenje njegove, njegovog tijela, pijenje njegove krvi, mi dobijamo jedinstveno znanje. I tako možemo da kažemo i zaključimo da vjera se ne zasniva na nekoj očiglednosti, na nekim dokazima, na nekom spoljašnjem znanju. Nego je ona, vjera je znanje o Bogu, vjera je poznanje Boga. To je, a to poznanje Boga je blagodat Duha Svijetoga, blagodat, veliki dar koji mi primamo u crkvi Bože. Ja bih na ovom mjestu sada stao pa bih volio kao prošli put da kroz razgovor, kroz pitanja i odgovore, komentare da proširimo ovu temu, da kažemo još nešto više. Rekite, ovo je i znanje, koje rekao to... Sveti to Vasile, Prosim, to je iskustvo crkve, dakle, jer poznanje Boga, koji je, kako sam rekao, izvor vjera, dakle, da mogu ustavno da kažem predmet vjera, e, ako steknemo poznanje Boga, a poznanje Boga je jedinstvo sa Bogom, onda imamo, znači, savršena vjera je jedinstveno znanje Boga, poznanje Boga, nas jedinstvo sa njim. To jeste... To jeste suština i cilj vjeri, jer ponekad sa nema čini da je naša vjera potpuna. Međutim, to je samo zavoravanje. E, e, vjera traži ne, neprekrinu savršavanje. Mi smo prizvali na savršenstvo. Kaže Hristos, budite savršeni, kao što je savršeno ta svršna misla. Poznamo da budemo bogovi po blagodati. E, imamo tamo kada majka apostolova Jakova i Jovana, čini mi se, moli Hrista da sjednu u budućem car, sjedna zresina s lijeve strane. I Hristos je nije prekvorio, da kažem, nekom žestokom riječi zbog toga, koja to nije dano meni nego odsu. Ali neke tiku je tu njenu želju. Dakle, ne treba se zaustavljati, evo, ja sam stekao vjeru i to mi je dobro, imam vjeru. Vjera traži neprekinu savršavanje, jer je njen cilj Bog koje je savršenstvo. Da Opet u kultu ličnosti, naše mlade dođe. a možete resiti ovdje da o novu vašu konservaciju da... Bog, vera u Boga naravno predstavlja odne snage. Ja malo brisam kako pričao srpska narod. Da, pa možete to nešto paralelno. Pa ja mislim da se et kultu što tamo gdje nema kulta, gdje nema vjere u Boga, gdje nema zajednice s Bogom. Ja, da, to je to. Kult kultnosti u svojim vladikanima. Da. A Hristos je u svakom čovjeku, u svakom bližnjem. Pa tako i u vladikama. Samo po sebi to ne mora da bude ništa loše ukoliko ne prijeđe neku, neku normalnu, a nisu ukoliko ode u pogrešnom smjeru. Dakle, mi zapravo Bogu ne možemo prijeđe mimo i bez našeg bližnja. Dakle, jer Bogoljub je neraskidao povedan sa bratu ljubim. I naš odnos sa Bogom se provjerava u našem odnosu sa bližnjem. Jer kaže sveto pisno, kako možeš reći da voliš Boga, ne voliš brata svoga. Ja, ja sam nekako tako to osjetio, da kažem tako kroz svoju vjeru, da je kut lišnosti kod nas, pravostane i hrišćana, povezna pista linkov i djelom naših vladika. Mi trepomim da pato da bude to kut lišnosti uvijek, to može da bude ljubav, poštovanje na tim lišnostima. Pa samo recimo u dijelima apostolskim, kada ljudi prilaze, da samo stanu, kad prođe Petar, da da iscijeni da da kad njegova malo oscijeni. Dakle, ali, a vladike su, samo naslednici tih apostola. Tako da, samo po sebi, ne mora to da bude ništa loše. Može da bude raz jednog poštovanja, jedne ljubavi. Dakle, ne mora bude samo da se ok okarakterjiče kao kultičnosti. A vi sam mislio da je dažem, ti je da kažete kultičnosti, da da će da u spoljašnji staj, da će je da, je mm. Spoj, da, je da, je da je Jer je da, su je episkopi, su nosioci da, ja, da punoće je darova o jednoj pomjestnoj crkvi. Dakle, oni su na mjestu Hristovom. Dakle, oni su ikona Hristova. Dakle, poštovići vladike, poštovimo samoga Hrista. Izvolite, ako neko želi nešto da doda, prokomentariše, očevi. Pozirajte, ako uvezam i sa današnjim kaznjem, koliko je bitna, da želim ta a nazovimo namir kom proteza vjere odnosno simbola na koji nas i poziva i koji nas mi obavezuje konkretno govorimo o simbolu vjere i da. da se protokom i simbolikom proslavi koji spono <gled> da nas kitali, i i u i, i pozvani da se družimo vjere Otaca i da njome provjeravamo svoju uvjenoj i, i razvijedeći koliko je da. to bitno i koliko toga danas ima ili ne. Da. Pa jeste, kao što se rekli, danas slavimo pobjedu pravoslavlja. Dakle, u vrijeme Cari Svete odvorio, to je deveti vijek. E, I ta pobjeda pravoslavlja nije samo e, značila Pobjedu nad određem su u, u, to vremen, u tom vijeku, nego je to bio e, izraz preva ukukle pobjede crke. U, u, znači, neće sve protekle vijekove, da ta svih onih jeresa koje su postavale, znači, pobjeda je tu potvrđena. E, I ta pobjede i iskustvo vjere koji su otci nosili kroz vijekove, koji su brane, nekad su bili veoma usamljeni evo, sjetimo se maksima ispovinjnika i njegovom učenjištva Atanas Aleksandrijsku koji je više bio u, pro, u progonstvu nego što je bio na svoje episkopsoj katedri ili recimo Marka Efesku koji je praktično ostao sam, kad su bili pokušaju njašenja i kada su čuli da on nije potpisao, ništa nismo napravljeno. U tom momentu on jedini bio izraz, nosila se istanje pravoslavlja. E, I upravo ti simboli, ti sinodik pravoslavlja su Dakle, sadže je to iskustvo crkve. Dakle, vijekovno iskustvo crkve. I zašto su nastale dogme? E, kako su nastale? Recimo, dok u prvim vijekovima hrišćanstva nisu postala dogmatske definicije, dogmatske odrebe, jer je se istina vjeri živjela na jedan neposredan način. Dakle, je bilo jedno iskustvo vjere koje je zaista bilo neposredno. Međutim, kad se pojavili jeresi, onda je bilo potrebno da se kaže šta nije prava vjera, a pa šta jeste prava vjera. I, da je, I zato jeste oros kao granica, dakle dogma je jedna od ogređivanja od, od onoga što nije vjera. Kao ukazuje i Anaras, kad, kada pravi, daje primer e, za to, objašnavajući to, da e, daje primer majčine ljubavi. Majčina ljubav, nema potrebe da se definiši. Jedna majka zna šta je ljubav prema djetu i to nema potrebe da se definiši. Međutim, ako neko sada dođe kaže majčna ljubav je neprestano kažnjavanje djetjeta, e, zabranimanje, bijenje, onda kaže nije to, stani, majčna ljubav, e onda dolazi do potrebe da se i majčna ljubav definiši. I zato su i ostali upravo i dog, dogmanske definicije, odredbe e, i ostaje kako Že ste simbol vjeri koji je, tako je, formulisan u četvrtom vijeku na prvom i drugom saboru i I, i nije bio formulisan lak, da tako kažem nisu samo sjeli oci napisali evo sad našim uvijer nego su bili prije toga arjanizam posle su bili duhoborci koji su ugrožavali samu srž naše vjere tako je vjera koja je nastala iz izbusa i kada se to pojavilo onda su oni pobivući najprije te vjerasi nikto lažno učenje onda su formulisali ono što je izrazili su tu vjeru koju, koju su nosili Izvolite. Ja bih htio da poznam jednom čitanje. Znači, po pravoslanom učinju. E, po pravoslanom je samo pravoslani bez krštenja pravoslani. I onda učinimo da na svijetu ima 7 milijara economika. Znači, oko milijarde je Da se automatski oni širki milijardi ne pašavate. E, pašte sam da rade. Znači, od ti milijarde možda od 100 milijuna koji se isporijedaju i češaju. Znači, pored ti milijardu dani ostali koji se ne spojedaju, ne i da se ne spošavaju. Pa ja ne bih to tako rekao. Mi znamo ko se spasava. Hristos kaže, niko ne može doći od su do krozana. Dakle, spasava se onaj koji je se usinovio Bogu od su kroz Hrista. I mi pravosani hrišćani smo usinovnjeni. Mi smo djeca Božja. Aristo, tako jedan pravoslavni vjernji koji je kršten, koji su sinovi Bogu, može da, da neće da se spasi. Ili radi na tome, tako ja idem putem, koji nije put spasenja. Šta će biti sa onim koji nisu kršteni? To je, dakle, jedna dilema, ali prije nego što postavimo to pitanje, tražimo onog to šta će biti sa njima. Mi trebamo da postavlja pitanje Srbi da, da li smo mi istinski pravi nosioci naše vjere? Jer Hristos kaže e, e, vi ste svjetlo svijetu so zem, Dakle, mi je trebalo da mu je I ako neko inoslavan nije kršten, nije poznao Hrista dakle, nije mu propoviden Hristos. E, ja sam kriz za to kao pravoslani hrišćan kao kad bi apostoli ja recimo njihova doba njih 12 rekaju mi smo vidjeli Krista mi smo njegovi i on nam obećao da ćemo biti s njim u raju i ne zanima нас ни по други. Ovi Rimljani oni oni nisu naši to ne oni su klenuli prosto su gogot dakle bili su na kraju krajeva, mučenički su strada. Dakle postavljamo sve pitanje šta smo mi učinili da li smo mi sjet to svijetu? Da smo mi učinili nešto da biti ino slavni prepoznan našu vjeru da tu, da smo mi nosioci istine. E na primjer japanci o tome smo govorili jednom prilikom i tako mi ostalo pečati taj primjer njihovih etike kada je bio neki strašan tsunami i potres samo zemljotrijem 10. godina bile su one nuklearne havari i tako dalje tako je velika katakizma tako je vazduh je zagađen voda ljudi umiru na stotini hiljada sve je pusto gradovi su pusti prodavnice puste prazne Negde su ostale neke zalihe vode i onda ti ljudi koji se dakle, bježu od smrti, traže vodu, dolaze u te prodavnice i vide tamo flaše vode, uzimaju vodu i ostavljaju novac tu. A nema nikoga. Poglede tu etiku. E, I sad, ko je, ko je bliži Hristu, taj koji ostavlja novac, dakle, za tu vodu, ili neko koji je pravosan Hrišan, nekoji ukrade nekome tu vodu da dakle, to su veoma teme su veoma, veoma duboke to su velike tajne da dakle, kao ono što mi znamo šta trebamo da dakle, ako već eto nekako se brinemo za te ljude koji nisu pravi sam da se trudimo da svedočimo vjeru našu na pravi način da me oni vidjeli naša dobro delo da juni proslave sama osanobsko Izvoli tako imaš neko nešto da kaže da lazu na pravi način i dočekati i praktikovati. Da. Ta post je dakle jedan nezeobilazni sastavni dio našeg uskočenja ka Bogu, našeg izređivanja, Bogu na obnove našeg bića. Dakle, borbe sa našim unutrašnjim starim čovekom, izređivanjem novoga čoveka. Naravno što ovaj veliki post koji ovom mestu upili dakle, će prestarzaj se jedan veliki dar boži veliki dar boži sveta četdesetni sad u koliko čovjek pristupi postu na pravi način sa trudom da dakle, da velike plodove može, može da ima da ima od posta i dape znamo da post ima dvije dimenzije tjelesnu i duhovnu tjelesna nam je možda lakša odricanje od podređene hrane, pića i tako dalje, ali ta duhovna dimenzija posta je malo teža. Teža i predstavlja jednu veliku borbu, jedan veliki podvig. Dakle, kao kaže Sveti Vasilije Veliki, ne uzdržav, uzdržava, se od hrane, ne jede ništa do zalaska sunca, a prožđoriš bližnjega svog. Dakle, post je pravo vrijeme da preispitamo naš odnos prema bližnje. Kakav je naš odnos prema bližnje. I, dakle, znamo da smo proteknu nedelju posvetili crkva posvećene praštanju. Dakle, praštanje, primanje, opraštaja, izmirenje. Dakle, post je najpogodnije vrijeme za izmirenje. Zavraćeno je to jedinstvo koje je narušeno. Jer je grijeh dakle, koji je, koji je čovjek unio ovaj svijet, manifestuje svoju prevlastan nad ovim svijetom upravo po diobama. tako dakle, evo, mi smo svjedoci da ima miliju nekih podijela dioba, ne samo u svijetu koje se okružuje, nego među nama samima, pa čak i među članama jedne konkretne parohijske zajednice, na primjer, postoje sađe, rasprave i tako dalje. toga ga je uvijek bilo i bit će. Ali to jeste osnova manifestacija da je ovaj svijet uz uleži. I zato post je to vrijeme kada mi pokušavamo, trudimo se, da prevaziđemo te diobe, da se vratimo u jedinstvo. I ako se vratimo u jedinstvo jedni sa drugima, dakle, vrat, vratimo se u jedinstvo sa, sa Bogom našim. I dakle, mislim da je tu dakle, osnova ta poziv koji nam ova, koji na koja je poziva velike poziv, dakle, da prispitujemo sebe da Da se bolimo sa našim, da slaćemo sa sebe staroga čovjeka, grešnog, grehovnog, da se oblačemo u novog čovjeka, da praštavamo, da se mirimo, da ne tražimo svoje. Dakle, da bismo tako post proveli na kako treba, da bi imali plodove poste, jer nije samo pojenta u tome da iz poštujemo tipik što se tiče iscrane i od bogosluženja i sve ako nismo u mir ako nismo oprostili do 70 puta 7 puta ako treba da oprostimo da nismo nismo nećemo ubrati one prave plodove postla slijedan. Slopamćenje. Pa, slopamćenje znači da ukoliko pamtimo neko zlo koje nam je tako neko učinio, nismo mu oprostili. I upravo rekao, to je neki glavni uslov da bismo uopšte stupili u post, evo recimo, kako treba, da oprostim, da zaboravim. Jer ukoliko bi Hristos pamtio Bog pamtio uvrede koje mi njemu nanosimo ne bi ništa ostalo od nas jer upravo to naš odnos prema bližnjem treba da se zasniva gradi na odnosu Boga prema nam a Bog znamo da je dugo tripeljiv čoveko ljubiv sporna gdije ali isto i pravdo ljubiv zaboravlja ukoliko se kaje ono što smo mi njemu zlo učinili što smo go vrijedili ostavlja to iza i sad, ukoliko mi to na radimo činimo isto tako prema bližnjem kako nam mi da budemo njegov i kako da mu se približi tako je zlopamćenino iskušenje koje su kontračali da se dori da prašta, da sad doravlja uvrede da bi tako ličili na Boga a šta hoćemo mi recimo da oprostimo onaj neće nego nas vrijeđa i pravi problem a mi smo spremi na svetu da, pa Hristos kaže budite apostoli, budite u miru sa svakim koliko je do vas a šta je do nas? Do nas je da mi oprostimo, da mi ne na nanosimo uvrede, da mi praštamo e sad, da li će nama neko prostili? neće, mi, mi ćemo da pozovemo da nam oprosti jer Hristos, Bog kaže mi se molimo u molitvi gospodinjoj da nam Bog oprosti, drugo je kao što je mi opraštamo družnicima svojim A neko što nije prašten, nego do nas je. Mi treba da učimo ono što je do nas, da oprosti. I kada pitaju Hrista koliko puta, Petar kaže, je li, je li do sedam puta, pošto je negdje u starom zavetu bilo e, prilike takva etika do sedam puta da se oprosti, onda se kaže zajednici i svjedosljima i tako dalje. Hristos kaže, ne velim ti sedam, nego sedamdeset puta sedam. A sve broj sedam ima simboliku vječnosti. Dakle, vječno prašten, uvijek, neprekinno. Ima odlaštanja, kako oprositi onima koji ruše srpske, svjetljenje, groblja, kuće, kako njima da oprosimo? Da je to moguće oprositi širom Kosova, Bosni, Jerci, i Ramatskim kraju? Pa moguće, jer ne bi nam, pa, ne bi nam Hristos rekao, ljubite neprijatelj sve, ba gostilajte nas koji vas goni i kuno. Ne bi nam on rekao to bez razloga, Ne, pa teško je, pa zato za za je post, zato ne me dati post, na primjer, da se trudimo to da, da ispunimo. Da. Ali Vladika Nikolae kaže tamo, ljubim neprijatelje, svoje molim se za njih, jer se mi oni približili Bogu. Dakle, evo, naša crkva je na raspeću, recimo na Kosovi Metohiji. Tamo manastiri živeju u enklavama, ne mogu preko krapije da prođu normalno dobrade da svoje bašte i tako dalje. Da. Da. Ali zato crkva daje velike podove upravo, upravo tim stradanje Možda se molitvama tih otaca Mnogi od nas i spasavaju, održavaju Tih otaca koji su Progodnjeni se stara i matera naših A oprostiti e, Ako je on rušio moju svijetu Ja neću njegovu Navratiti ne zlo za zlo Dakle da prevazit ćemo tu U starozavetnu etiku dakle, Oko za oko, za zubu E, to ne znam. Ja znam da e, ne treba da vratimo zlo za zlo, da se tudi čovjek ne vrati zlo za zlo i da se treba moriti za neprijatelje. Na to nas Hristos poziva. Sad, koliko je to izvodivo nije lako, ali to je zapoveste, da. E, ne, koliko škol je učinu na ovo temo koje su vidište ovo dječno štareno školizamo? Nema da. pa to je jedan veliki hendike nepostajanje vjeronauke u školama e, i ne samo to što nema vjeronauke u školama nego što u školama postoji mnogo toga što je skroz suprotno hrišćanskom moralu hrišćanskim tradicionalnim našim porodičnim vrijednostima normalnim zavijim vrijednostima dakle pasiraju se razni učbenici koji su dakle ništa drugo nego poziv, objašnjavanje djeci. Šta je, da je sodomski grijek poželjan, da sto da je to zdrav stil života i tako dalje. I to oni rade na vrlo perfida način. Dakle, sve se nudi kao sloboda, mi smo slobodna bića. Kao da je sloboda da mi izaberemo oćemo li dobro ili zlo, ali imam sloboda da izaberemo grijek i po ja sam slobodan, ne time sam zarobljen. Dakle, slobodan sam ako sam iznad grijeha, jer grijeh me zarobljava. Onda donose zakon o slobodi vjeroispovijesti. Znači, zakon neki treba da da slobodu nama da mi vjerujemo. To je skroz absurdno. Dakle, Bog nas poziva, vjero je dar Boži i ne može se nikakvim zakonom, nacrtom da propiše na koji način, kada ćemo mi da vjerujemo i ispovedamo našu vjeru. Tako da naše školstvo u velikoj krizi... Uh, ali eto, pet postoje neki svijetli, lijepi primjeri iz naše okoline gde vidimo da ima ima zdravinje međutom međutom o mladinom uh, i dobro je što postoji vjeronavuka pri hramovima od nas u metropoliji i uh, zaista mnogo urađeno na, to, na tom planu i evo kad bude ovaj dječji sabo na Cetinju stakve godine u augustu, septembru zaista bude dvije hilje djece dakle mislim da tako nigde ne bude gde ima vjeronavuka redom E, tako da opet crkva nosila svog prava vaspitanja, jer crkva nudi vaspitanje, e, obrazovanje po obrazu Božje. Udajte, jest, dakle, potekao naziv obrazovanje, dakle, formiranje našog, našeg obraza, na, nam, formiranje nas po obrazu Božje, po kome smo istvorili. često da nam doporimo što sam govorio ranije e, i mi koji dakle živimo crkvenim životom liturgijskim e, često može se čuje pitanje jednog vjerujućeg čoveka e, kako to ja sam vjerujem vjerujem, idem u crkvu poštujem crkvu postim, ispovedam se, pričešem dakle, pa mi se desilo to i to E, zaboravljaju se upravo i Hristovi riječi koje sam neveo, dakle, da Hristos vam ne nudi ništa, ono što nije sam prošao, kažu, svijetu ćete imati žalost, ali dodaje, ali ne bojte se, ja nadladak svijet. Tako da naša vjera nije prosto neki optimizam, da evo, vjera će mi dati zadovoljenje nečega, biće mi dobro, bit ću srećan, spasit ću toga i toga. Vrlo često napredovanje u vjeri može da bude praćeno brojnim, spoljašnjim iskušenjima i problemima. Evo, pominuti smo sve toce, pa sve te apostole. Znamo kako su prošli u svom ovuzemalskom životu, kako su stradali, kako su mučili. A, evo, apostol Paolo, koji je bio vaznik do trećeg neba, vidio neiskazane, čuo neizvecive stari pa je umetnim gradovima dobio obatinu da je bio kažu čak i fizički degenerisan, deformisan propovedajući propovedajući Hrista. Dakle e obrnuto proporcionalna naša vera sa sa stradanjem. I Orion demonstra napada pa samojevu da da da. Da da, da da da da da se ne govori psihološki iskusom je to da ti sve što sam rekao da priveko, da se to da spregao da parolkijsko život i aktivnosti a opet su je stvarno ta bojiskos manastirima i monaškim prasima i sestrincima, koliko je ta svega bitna u misli crk... Pa veoma je bitna, ja zaista imam blagosloboži da, kako ste rekli, e, obslužujem parohiju na kojoj postoje četiri manastira. E, zaista, manastiri su tako da kažem duhovne oaze e, gdje čovjek može da napuni svoje baterije i može da se sprema, dakle, za svoju parohijsku Komisiju. Jer u manastiru se na dijelu uči postolnim hrišćanskim vrlinama postušanju, pokajanju, smirenju, post, molitvi. Dakle, i sve te vrline potrebuju svakom hrišćanem. Iako ja vidim sestru i brata u manastiru kako stiču te vrline, mogu da naučim, da probam i da drugima kažem kako se to radi. Tako da je zaista velike blagost, ali mislim da je za svakog sveštenjika poželjno i dobro da boravi, da odlazi u manastri, da služi, da učestuje malo, pogotovo i veliko poslijim danima, da učestuje u tom bogosluženju, jer nigdje, ne, nego u manastri, nigdje kao u manastriju ne može da se osjeti, vidi, i doživi to iskustvo dakle, odnosa sa Bogom, stremenja ka Bogu. Kao što je govorio Valika Danilo Krstić, sre, mir, Mirjanin, čovjek u svijetu, e, ide ka Bogu, stremenje ka Bogu kao i monak. Sad je Bog je na vrhu planine i Mirjanin sjeda u auto, pa ide polako okolim puteljima, ide srepentinama, vozi sa svom porodnicom lagono, polako kao, a monak srepenje s dakle tim prečim težim ali im prečim i blizim put i koji je teži put a? <laughs> pa ja nisam bio monak tako da ne znam kako to je znamo I vi imate velike blago, zaista evo, kad čovjek prilazi u ovom manastiru, kroz grad, kroz onu vrebu, kroz sve ono što grad sa sobom nosi, da je, dakle, kad stupa kroz ovu kapiju, kao, kao da je došao u, zaista da došao u drugi svijet. Dakle, zaista imati tu na doma grada, na kilometru od centra grada, koji nije običan gradić, nego, zaista, pogotovo ljeti, sa svom onom vrevom, dinamikom, i svime što to nosi, imati ovakvu do, duhovnu ažu zaista velike blagost zaista sve se zašto još manasti da neki kao se pod majne ne daže opredavljene kraja da bi naravno što naučio više od vere o svemu što sam iz Srbije poštitu među jednu manasti jer na što sam ja bio Da. pa pa zavisno upravo od okruženja koliko je potrebno i zavisno da li manastir tako dakle, kažem otvoren prema posjetiocima prema svijetu koji tu dozi kad se manastir se tiče dosta narod i posjećuju manastir dolaze učestvuju u liturgijskom životu tog manastira samim tim je i pogodno i dobro i adekvatno da se da se odr... da da a predavanje u školama nema to sad zbog pre nauhje, pa bi ovo bila možda pa da, pa konkretno ovde kod nas u metropoli mislim da evo, večerašnje predavanje ovde i, jer to imaš nekog mjesta s obzirom na geografsku udaljenost manastira jednih od drugih mislim da ne bi bilo plodotvorno da sad u svakom manastiru ima, ima neko predavanje Da. E, I onda otac Rafaio, koji je besednik i čest, predavač, e, propovjenik, nosi taj duh iz koga se i rodilo ta potreba i ovo što, ovo što se dešava i duhovni razgovor. E, Reci o manastrii Ostrogu bude ljeti, dakle u ljetnoj sezoni, svake subote, duhovne večeri, predavanja, tada mnogo narodu se stiče i Srbije, Bosne i sa raznih strana. Dakle, u zimskom periodu kada nema posjeti, ali sad bilo bi, dakle, ne bi bilo mnogo posjeti, tako da ne ima ni potrebe za, za tako neče. Ali, osnovno ono što, što se predavanja su, obično, održavaju toku redkog posta kada čovjek malo više promiješta o nekim temama koji se tiču života u crkvi i zato se obično u toku posta organizuju ti susreti da bi se razmijenilo mišljenje utisci i, i tako dalje e, ali ono osnovno što osnovno predavanje ako mogu tako da kažem je na svjetom bogosluženju, dakle i u crkvenoj propovedi da tu čovjek se napaja neposredno sa, sa izvorom Amen. <clears throat> mi se oče spravljanje ranije prvih apostola, hristovi fizični su bili, znače doleženje ovo što se kaže na taj način skoro do, do količenica da. a stada je malo drugu čijedine fizički je zamijenilo nešto drugo, a je opet drugači način protivnici naše vjeve se obračunavaju sa Da. a ne da je ovako tako bih rekao zlažno, eh, če ga mnogo presidni pa da, je pa da, postoji danas nevolje s kojima se bore ljudi koji, hrišćani ne rekao sad o ne, a ovo sad pa da. naših oada pa jeste, pa pa i, tako je bilo u vijekove pa miru apostole kao ljude koji su neposredno opipali vidjeli posledočan je Krista koji je bio među njima pa se posle vozano na nebo. E, onda sveti otci ako čitamo žitija o svetih otaca videćemo da e, oni su prošli ra razne borbe, da dakle, previranja, uh e, unutrašnje borbe. Da koje tamo kad čitamo živite ma neki podružnik se otišao dalje sa svijeta, bio u pustinju 30 godina i onda počeo propovjati da čudotvori i tako je mi ga doživljamo naravno kao čudotvorca propovjenika i kao što je. Međutim, onih 30 godina je on prošao mnogo toga. Toki je on došao do toga da bude čudotvorac i propovjenik. Dakle, i e, svijet Jovan Kroštacki na mjestu kaže e, koliko često sam osjećao bogostaljenost ostasića dugostaljenosti satanskog braka dakle to je prosto bog popušta ta iskušenja i sad kako mi danas nemamo možda tih iskušenja kao što su imali prvi hrišćani kada su ih gonili carevi da ih ubiju da ih bace iz vjere tako dalje ali mnogo druge navije kao što se reče dakle jer to postu treba da postoji pošto čovek izbegava te navije izbegava krst onda se odriče Hrista Kao sveti Anton je veliki, čini se da kaže da će krišćanje poslednjih vremena neće imati podvig kao što su oni imali, ali će imati nevolj koje će da zamijene taj podvig na neki način. Izbjegavanje kada se poleđe u pustinu ili kada se ode na umis? Pa ne, ja mislim izbjegavanje kao traženje, kao roptanje, zašto mi se to udešava, ovo lagodno da živim. Što me ovo snašalo? Ja nijeću tu ovoći nešto drugo. Tako da. Spati to vam se oče da kažem ima i ovo što kazali, slažemo, se naravno, da, da kažem ima uz te umetrošnje vode, ima i ova spodješnja. Da da. da, da, da. Stako mi Da. U vidu iskušenja i progaciju i nekih ovako da kažem. ono neko hoće da bi video da. ovo perfidivo. Hmm. Da. Upereni protiv naše srkve. I pokazujem naša vera, naša gospodina. Aš, nešto ješ? i to ili nas kao svještane kišta govori ljudi ko sam ja pita mene a pita i Josas svog Boga na javi otci moji što govori narodu za mene Osam. Ime je onda, da, da u istorizimu rjeviku popitamo u njegovu a vi šta kažete? Onda i na stupu. Ne ništa? Tako je, tako pa je. Tako je, tako je. Tako je, da se, pa nekako, da se, pa si nekako, da se sili, ako je Nikolaj. Znači, nego ti ne smiješ, odiva ne, ako ne ispovjediš. Tako je. Ti si Hristos, Sin, ti Boga, živog. To je vjera apostolska, to je vjera prava, tako i mi, evo i već raz o našem dođenju da se koja da ima tu, dažemo, apostolsku promovaciju jer je otaca naših bog apostova i danas pita i očekuje i od ove generacije ne svičan da ne kažemo suprotan odgovor još manje čutanje nego odgovor poput apostolskog sjećate se kad je Petar odgovorio ti si Hristos sin Boga živog nasuprot svim onim varijantama jedni govore da si Ilija drugi Jeremija treći da si neki od proroka Danas, znate, i sami, mnogi mnogo govore i mnogi lažima ustaju na istine naše vjere, a onda gospod pita, a vi šta velite? Ko sam ja? I onda je Petar kao prvo vrhovni istupio i rekao, ti si Hristos, sin Boga živog. Na što je gospod odgovorio, da je to pravo ispovjedanje da će na takvoj vjeri sazidati crkvu koju ni vrata Adova Neće nadvladati. Takva vjera nema dilemu. Takva vjera se ognjem samo žeže. Ne jednim, nego mnogim žeženjima. I ko tako vjeruje, ko tako Hriste ispovijeda, pred njim se more ovoga svijeta razvaja. U takvog čovjeka se demoni plaša. Kad vidite mnogo muva na kotlu, nije do muva No, vatre nema. Kad vidite, kad na čovjeka, kao na, ajte, mislim, moramo ta izraz da iskoristimo, jer je najbliži, kao na, na lešinu, date, kad muve, navale, i lešinari. Date, date. Niso iskušenje, nego smrt. Date. Bože, eto, sumnjom. I tu ne možemo govoriti o borbi, o iskušenjima, o napastima, nego o smrti, o mrcini koja je prethodila nevjera, koja se rađa iz gordosti, koje se Bog ne otkriva, no i se protivi. Tako da i danas, ko vjeruje kako su apostoli vjerovali i propovjedali, Takav čovjek je stabilan, jak, moćan i njemu vrata adova ne mogu da ugroze život, ne mogu da presjeku putanje, kretanje ka caru i carstvu. A eto da da Bog da i mi tako vjerujemo i Večeras, ovo večer da zapečatimo tim apostovskim ispovjedanjem vjera, svetootačkim ispovjedanjem vjera, da je Hristos sin Boga živoga, i ako na toj vjeri budemo nazivani, ne treba se ada plašiti i adskih duhova svaki dan tom vjerom pečatiti dok ne svane i onaj poslednji u nizu dana i dok ne grane onaj koji zaći neć da nas gospod takve i prepozna i uvede u carstvo vjernih i privede Otcu svome. Dakle, još jednom šta velite za mene u ime Hristovu pitamo. Ko sam ja? Sin Ti si Hristos Sin Boga. Živog, da ne kreatimo ono onako kako je apostol, tako i mi. U oče subodana jednom hvala na pažnju, odrstveno, žara te Hristo. Postojno je svakovo istinu, pažiti ti ja Bogorodicu, Hristo pa ženu Има свего горочего, што сњежују дагуви и сладње шују, весанје јео се Boga, презистје ми алгога, словушују, сужују, во svetovne duho i sada i uvek i uveko i uveko gospode pomiluj gospode pomiluj gospode pomiluj oče blagoslovi na presvete doborici svi sveti gospodinu sveti sve bože naš pomiluj amin još jednom da vas obavijestimo oni koji jutro vas nisu bili na svetovu liturgiji u ovom kramu da ćemo ovako Bog da u petak U sedam časova ispred hrama Svete Petke, odako je obično prećemo, i ove godine krenuti ka Podgorici, ka hramu Svetoga velikomučenika Georgija, na Mumišićkom brdu, gdje su pohranjene mošti Svetih Mumišićkih mučenika, učenika i dva njihova sveta učitelja dva sveta sveštenike crkve Hristove oni se evo već koliko 5-6 godina unazad izvanično kao kanonizovani proslavljaju u crkvi i našoj pomjesnoj i vaseljenskoj pa je potpuno prirodno i poželjno da se tog dana tamo seberemo, da primimo njihov blagoslov. Liturgija će početi u devet, služit je naš arhipastir, mitropolit crnogorski, amfilohije, ali se tu pozivamo u ime starješine hrama, toto je reja Nikove i u ime, svetih mučenika da dođete ukoliko želite ako organizovano u sedem sati dakle bit će autobus na onom proširenju ispred hrama svete petke ukoliko želite i možete drugačije sredno je bitno je da se tamo nađemo i da budemo na toj liturgiji da primimo blagoslov svetih momišićkih mučenika počuo se no